Наступного дня корабель минув мис, за яким відкрилася ефепська затока з білою плямою міста на Обрії, що поступово перетворювалося в розсип білосніжних будиночків на Кручі. Чи не найбільше це, здається, зацікавило сержанта Симонію. Брута досі не перекинувся з ним, бодай словечком. Панібратські стосунки між духовенством і воїнами не заохочувалося. Адже солдати були явно схильні до нечестивості. Брута, на якого ніхто не звертав уваги, поза як команда готувалася до заходу в порт, уважно розглядав воїна. Більшість солдатів були нечупарами і зазвичай грубо поводилися з дрібним духовенством. Симонія був не такий. Він завжди просто сяяв. Його нагрудник сліпив очі а шкіру немов беретельно шкребли щіткою. Сержант стояв на носі судна, не відводячи погляду від міста, що наближалося. Було незвичайно бачити його так далеко від Ворбіса. Бо де б не був Ворбіс, сержант завжди поруч, стискаючи руків'ям меча і озираючи довкілля в пошуках... ЧОГО? І ще він завжди мовчав, хіба що хтось до нього звертався. Брута спробував виявити доброзвичливість. «На вигляд дуже біле, правда?» – зронив він. «Це місто. Дуже біле. Сержанте Симоніє!» Сержант поволі обернувся і вирячився на бруту. У Ворбіса був страхітливий погляд. Ворбіс просвічував наскрізь вашу голову, шукаючи там гріхи. І ви самі його цікавили лише, як вмістилище цих гріхів, не більше того. Але погляд Симонії був сповнений звичайної непідробної ненависті. Брута відсахнувся на крок. «Ой, прошу вибачити!» – пробелькотів він. А тоді понуро поплентався на корму, намагаючись не потрапляти більше на очі того воїна. Хай там як, але невдовзі солдатів стало ще більше. Ефекції їх уже очікували. Солдати вишикувалися на набережні, тримаючи в руках зброю, причому доволі загрозливо. І їх там було багато. Брута йшов у слід за усіма, а голос черепахи невпинно бобонів у нього в голові. «То що, ефемці хоч миру, так?» – запитав Ом. «Щось на це не подібно. Не видається, що ми диктуватимемо умови переможеному ворогові. Таке враження, що саме ми зазнали ніщівної поразки, і нам цього вже досить». «Так? Нібо це ми прагнемо миру! Ось на що це мені схоже!» «В цитаделі всі казали, що це була славетна звитяга!» – сказав Брута. Він виявив, що може тепер говорити майже не рухаючи губами. Здається, он був здатний вловлювати його слова, коли вони щойно торкалися голосових зв'язок. Попереду, вслід за діаконом Тінню, простував Симонія. Придозріло мірюючи поглядом кожного ефепського вартового. "Кометна річ!» – озвався Ом. «Переможці ніколи не хваляться словетними звитягами! Це тому, що вони бачать поле бою після битви! Про словетні звитяги дорочать тільки переможені!» Брута не знав, що на це відповісти. «Це не дуже схоже на мову Бога!» – нарешті наважився він. Це все той черепащий мозок. Що? Ти цього не знаєш? Тіла не просто зручні оболонки для зберігання мозку. Їхня форма впливає на хід думок. Куди не наткнися? Скрізь ота морфологія. Що? Ом зітхнув. Варто мені втратити концентрацію, і я починаю думати як черепаха. Як це? Тобто повільно? Ні. — Черепахи цинічні. Завжди очікують найгіршого. Чому? — Не знаю. — Мабуть тому, що з ними часто таке стається. Брута обвів поглядом Ефеб. Оба бічколони там марширували вартові в шоломах, оздоблених пір'ям, схожим на розтріпані конячі хвости. З узбіччя за ними ліниво спостерігали декілька місцевих громадян. Вони були, на диво, схожими на звичайних людей, а не на якихось там двоногих демонів. «Це люди!» – розгублено мовив він. «Найвищий тобі бал за порівняльну антропологію!» «Брат-нумрод казав, що епепції їдять людську поть!» – пояснив Брута. «А він би не брехав!» Якийсь хлопчина замислено долубався в носі, розглядаючи Бруту. «Якщо це був демон у людській подобі...» Він неймовірно вдало грав свою роль. Вздовж дороги від порту височили через рівні проміжки кам'яні статуї. Брута ще ніколи в житті не бачив статуї. Якщо, звісно, рахувати статуї з цептархів, але це було зовсім інше. Хто вони такі? Ну, той жернюга в тозі. Це Тувельпіт. Бог вина. У цорті його ще називають Смімто. А та чуля з зачіскою. Асторія. Богиня кохання. Цілковита дурепа. Той страхопут? Це крокодило-бог Офлер. Він не місцевий, Походить з Хапонії. Але ефебці почули про нього і подумали, що він їм пасує. Поглянь на його зуби. Чудові зуби. Чудові. А тоді та, в якої ніби змії замість волосся, Ти так про них говориш, ніби вони справжні. – зауважив Брута. – Так і є. – Немає іншого Бога, крім тебе. Ти так казав сорію. Ну, знаєш, трохи переборщив. Вони не такі вже й добрі. Скажімо, один із них сидить себе більшу часу, граючи на флейті, або ганяється за дівками і доярками. – Я б не сказав, що це дуже богочистиво. А ти б сказав? Я особисто – ні. Дорога вилася змійкою, стрімко здіймаючись скелястою кручею. Більшість будиночків міста були споруджені на кам'янистих виступах або видовбані у самій скелі, внаслідок чого тераса одного житла ставала дахом іншого. Дороги фактично являли собою низку похилих сходів, зручних для людини або віслюка, але абсолютно непридатних для колісниці. Ефект був суто пішохідним містом. Мешканці мовчки оглядали новоприбулих. Статуї їхніх богів теж. У Ефепці богів було не менше, ніж у інших містах щурів. Брута поглянув на ворбісове обличчя. Ексквізитор дивився прямо перед собою. Брута хотів би знати, що той бачить. Усе було таким незвичним. Бісівським, звісно, теж. І хоч боги на статуях не дуже нагадували демонів, але ж у його голові звучав голос Нумрода, який наполягав, що саме це і робить їх б, демонічнішими. Гріх підкрадався, неначе вовк у овечій шкірі. Брута помітив, що одній богині явно братькувало одягу. Якби тут опинився брат Нумрод, він негайно поквапився б шукати відлюдну місцину, де можна було б прилягти. «Петуліє, богиня домовлених любищів!» – пояснив Ом. Їй поконяються дами ночі, та і будь-якої іншої пори, якщо ти розумієш, що я маю на увазі. Обрути відвисла щелепа. У них є богиня для розфарбованих блудниць? А чому ж ні? Вони дуже побожні, наскільки я розумію. Звикую припадати до свого, і дивляться весь час на... Слухай, та ж Віра там, де її знаходиш. У кожного своя спеціалізація. І це цілком безпечно, знаєш. Мінімальний ризик, гарантований дохід. Десь має бути і бог салату. Тобто я не маю на увазі, що кожен може стати богом салату. Але ось ти знаходиш громаду, де вирощують салат. І залишаєшся там. Бо громоверці приходять і відходять. Але всі звертаються до тебе щоразу, коли зазнають лихої пошесті салатних мох. Треба віддати е, м, належне петулі. Вона знайшла вакантну ринкову нішу і заповнила її. Існує Бог салату. А чому б ні? Якщо в тебе вірять достатньо людей, можеш бути богом чого завгодно. Ом замовк, щоб перевірити, чи Брута це зауважить. Але Брута, здається, був цілком заклопотаний якимись своїми думками. Це неправильно. Не можна так ставитися до людей. Ой! Він наштовхнувся на спину одного з подиаконів. Процесія зупинилася частково через зупинку ефебського ескорту, але насамперед тому, що вулицею біг якийсь чолов'яга. Він був доволі старий і багато в чому був схожий на жабу, яку досить довго висушували. Зазвичай, дивлячись на нього, люди думали – моторний досі паромок. Але цієї миті їм радше приходили в голову слова, в чому мати породила. І ще, мабуть, мокрий як хлющ. І треба сказати, що в цьому вони мали стовідсоткову рацію. Хоч у нього була ще борода. І ця борода нагадувала величезне шатро для таборування. Чолов'яга протопотів вулицею, явно не відчуваючи найменшої ніякості, і зупинився біля гончарної ядки. Гончара, здається, ані трохи не збентежила поява голого і мокрого клієнта. Та й на вулиці ніхто на нього навіть не озирався. «Мені, будь ласка, горщик номер дев'ять і трохи шворки», – попросив старий. «Женею, пане Вегібусе!» Гончар дістав з-під ляди рушника. Голий чолов'яга неуважно взяв його, думаючи про щось своє. Брут там мав відчуття... Що з ними таке вже траплялося не вперше. «Іще важель безкінечної довжини, і непорушне місце опори», – додав легібус, витираючи себе. «Ось очима пане, все, що в мене є – горщики і господарські товари. А от аксиоматичних механізмів трішечки бракує». «Ну, а хоч шматок крейди маєш?» Якраз залишився ще з минулого разу», – відповів Гончар. Голий старушок узяв крейду і заходився креслити якісь трикутники на найближчій стіні. А тоді подивився собі під ноги. «Чому це я без одягу?» – здивувався він. «Мабуть, ми знову приймали ванну», – припустив Гончар. «І я залишив одяг у ванні. «Мабуть, коли ви були у ванні, вам прийшла в голову якась ідея», – підказав гончар. «Саме так! Саме так! Чудова ідея про те, як зрушити світ», – вигукнув легібус. «Заснована на простому принципі важеля. Повинна ідеально спрацювати. Треба тільки уточнити деякі технічні деталі». Це гарно. Зможемо пересунути його взимку до тепліших країв, сказав гончар. Чи можу я позичити рушник? Та ж він і так є ваш, пане вегебусе. Справді, я ж казав, що ви його залишили тут минулого разу. Пам'ятаєте, коли вам прийшла в голову ідея про маяк? Гарна, гарна. Повторив легібус, загортаючись у рушник. Тоді накреслив на стіні ще декілька ліній. Гарно. Гаразд, я потім пришлю когось забрати стіну. Він повернувся і лише тепер, здається, побачив омніянців. Придивився до них, а тоді знизав плечима. Гм? <клух> буркнув він і рушив геть. Брута смикнув за плащ одного з ефебських солдатів. «Вибачте, а чому ми запинилися?» – поцікавився він. «Мусимо давати дорогу філософам», – пояснив солдат. «А що таке філософ?» – запитав Брута. «Той, кому не бракує клепки в голові, щоб уникати важкої фізичної праці!» – пролунав голос у його голові. «Безбожник! «Якого очікує справедлива доля, на яку він заслуговує!» – проголосив Ворбіс. «Творець-оман! Це прокляте місто приваблює їх, як гнойова купа мух!» «Насправді це пов'язано з куліматом!» – зауважив голос черепахи. «Подумай сам!» Якщо ти схиль до стримування з ванни вибігання на вулицю щоразу, коли тобі здається, що в голову стрілувала блискуча ідея, ти не хотів би робити це там, де земно, бо ти просто бріжеш дуба, якщо робитимеш це в холодній місці. Природний відбір. Ось і все. Ефемія славиться своїми філософами. Це цікавіше, ніж вуличний театр. Що, тут по вулицях гасають юрби стариганів на голяса? опівголосу запитав Брута, коли всі рушили далі. Більш менш, якщо ти все життя розмірковуєш над Довою Всесвіту, можеш просто забувати про деякі дріб'язкові речі. Скажімо, про власні штани. А є сотні ідей, які їм стріляють у голову, 99 виявляються нікому не потрібними. «А чому їх кудись надійно не запроторять? Як на мене, від них самих немає великої користі, сказав Брута. «Тому що сота йде!» – пояснив Ом. «Зазвичай буває супер-дуперною!» «Що?» «Подивись на ту найвищу лежу на скелі!» – Брута глянув туди. На верхівці вежі був закріплений металевими пасками великий диск, що виблискував, освітлений ранковим сонцем. «Що це таке?» – прошепотів він. «Причина, чому омнія залишилася практично без фото!» – розтламачив ом. «Саме тому варто мати під рукою, бодай, парочку філософів! Вони собі з'ясовують, краса – це правда, чи правда – це краса!» Або чи видобуває якийсь звук дерева, що падає в лісі, якщо немає нікого, хто міг би це почути? І враз, коли ви вже думаєте, що вони почнуть пускати свину, один із них мимохідь пропонує встановити десь угорі 30-футовий павроболічний рефлектор, що скеровуватиме сонячне проміння на ворожі кораблі, демонструючи таким чином вельми цікаве втілення на практиці оптичних принципів. Додав він. Цим філософом завжди стріляють у голі несподівані нові ідеї. От перед тим вони винайшли хитромудрий пристрій, що задля демонстрації дії Важеля випадково почав закидувати на дві милі кулі з розжареної сірки. А перед цим, наскільки я пригадую, хтось пригадав таку підводну штучку, що запускала в днище кораблів загострені колоди. Брута знову перевів погляд на диск. У цьому монолозі він зрозумів не більше третини слів. «Ну...» – пробормотів він. «То чи воно видобуває?» «Що видобуває?» «Звук! Якщо воно падає, але ніхто цього не чує!» «Кого це обходить?» Процесія наблизилася до брами в мурі, що оповував пускалясту кручу, наче пов'язка голову. Ефепський капітан зупинився і обернувся. «У відвідувачів мають бути зав'язані очі», – повідомив він. «Це не неподобство», – обурився Ворбіс. «Ми тут із дипломатичною місією». «Це не моя справа», – відрізав капітан. «Моя справа сказати, що в цю браму можна заходити тільки з зав'язаними очима. Ви можете їх не зав'язувати, можете залишитися назовні». Але якщо хочете зайти всередину, мусите мати пов'язку на очах. Такий ось, так би мовити, життєвий вибір. Один із подияконів зашепотів щось на вухо Ворбісові. Той півголоса поспілкувався з командиром омніянської гвардії. Ну, гаразд, сказав він врешті-решт, вимушено підкоряємось. Пов'язка виявилася доволі м'якенькою і абсолютно світло не проникне. Та коли бруту повели, 10 кроків переходом. Тоді 5 кроків ліворуч, тоді вперед по діагоналі і 3,5 кроки ліворуч. 103 кроки праворуч. 3 сходинки вниз. 17 з чверть обертів 9 кроків уперед. 1 крок ліворуч. 19 кроків уперед. Тоді 3 секундна пауза. 2 кроки праворуч. 2 кроки назад, 2 кроки ліворуч, 3 3,5 оберти, 1 секунда затримки, 3 сходинки вгору, 20 кроків праворуч, 5 з четвертю обертів, 15 кроків ліворуч, 7 кроків уперед, 18 кроків праворуч, 7 сходинок угору, вперед по діагоналі, 2 секундна пауза, 4 кроки праворуч, 30 кроків додолу з хилом, що кожні десять кроків опускався на метр, сім з половиною обертів і шість кроків уперед. Він ніяк не міг збагнути, який у цьому-цьому сенс. Пов'язку з очей зняли у просторому подвір'ї, встіленому білими кам'яними плитами, і очі відразу засліпив яскравий відблиск сонця від тих плит. Брута почав кліпати. Подвір'я було оточене учниками, їхні стріли були опущені вниз, але судячи з постав учників, не існувало жодного сумніву в тому, що будь-якої хвилини вони не вагаючись скерують свої луки горизонтально. Їх там чекав ще один лисий чолов'яга таке враження, що в ефебі була необмежена кількість кислявих лисанів у простирадлах. Цей чолов'яга усміхався, але лише вустами. «Нікому ми особливо не подобаємося», – подумав Брутто. «Маю надію, що ви з розумінням поставитесь до цих дрібних незручностей», – мовив кощавий чолов'яга. «Мене звати Аристократес. Я секретар тирана. Накажіть, будь ласка, своїм бійцям скласти зброю». Ворвіс випростав все на повний зріст. Він був на голову вищий за того ефепця. Його обличчя й так зазвичай бліде, ще більше зблідло. Ми маємо право носити зброю, заявив він. Ми посланці до чужоземної держави. Але ж не до варварської, м'яко заперечив Арастократес. Зброю тут не потрібно. Не варварської. перепитав Ворбіс. Та ви ж спалили наші кораблі!» Аристократис підняв угору руку. «На цю дему ми подискутуємо згодом», – сказав він. «А зараз я маю приємне завдання показати вам ваші покої. Я певний, що ви воліли б трошки перепочити після подорожі. Звичайно, ви маєте повне право оглядати палац, де забажаєте. Якщо ж ви опинитесь там, де ваша присутність була б небажаною, Вартові швидко і тактовно проінформують вас про це. «А вийти з палацу ми маємо право?» Холодно поцікавився Ворбіс. Аристократ знизав плечима. «Браму ми охороняємо лише під час війни», – сказав він. «Якщо ви запам'ятали дорогу, можете нею скористатися. Але я мушу застерегти, що безцільне вештання лабіринтом є нерозсудовим». На жаль, наші предки були вельми підозрілі і розставили, не довіряючи нікому, безліч пасток, які ми постійно змащуємо і олаштовуємо, лише з поваги, звісно, до традицій. А тепер, якщо не заперечуєте, прошу йти за мною. Омніянці рушили палацом у за аристократосом. Минали фонтани, минали сади. Скрізь їм зустрічалися групи людей, що сиділи й розмовляли, нічого більше не роблячи. Ефепці, здається, доволі нечітко усвідомлювали різницю між поняттям всередині і назовні, якщо не враховувати лабіринту, що оточував палац, де ця різниця виявлялася дуже виразно. «На кожному розі нас тут підстерігає небезпека», – неголосно застеріг горбіс. «Тому...» Хто порушить нашу єдність або почне якимось чином нав'язувати контакти з місцевими, доведеться пояснювати свою поведінку інквізиторам. Детально. Брута подивився на жінку, що наповнювала за зяглечик. Її дії не здалися йому особливо войовничими. Він знову відчув у собі якесь дивне роздвоєння. Якщо дивитись поверхово, думки Брути були саме такими, які могла б схвалити цитадель. Це було клуб чистивців і безбожників, чия показна ординарність ледве приховувала пастки вільнодумства та єресі. І хоч на позір тут яскраво всяєло сонце, насправді все було вповите тінями. Але десь унизу містилися думки того Брути, що спостерігав за Брутою зсередини. Ворбіс там мав не найкращий вигляд. Різкий і неприємний. А міста, в яких гончарі зовсім не переймаються тим, що до них підходять голі й мокрі старці, малюючи на стінах трикутники, дедалі більше цікавили Бруту. Він відчував себе великим порожнім глечиком, а будь-яку порожню річ треба заповнювати. «Це ти зі мною щось виробляєш?» – прошепотів він. Зі свого кошика он придивився до контурів брутових думок. Тоді спробував прийняти швидке рішення. Ні, заперечив він, і це було принаймні правдою. Чи траплялося таке раніше? Чи так було в ті перші дні? Можливо. Тепер це все таке невиразне. Він не пригадував, які в нього тоді були думки. Лише їхні контури. Усе було таке барвисте, Усе щодня зростало. Він сам щодня зростав. Думки і розум, що їх продукував, розвивалися з тією самою швидкістю. Легко забути речі з тих часів. Так, ніби вогонь намагався би пригадати образи язиків свого поум'я. А ось відчуття – це він пам'ятав. Він нічого не виробляв із Брутою. Брута сам це робив. Брута починав мислити благочистиво. Брута ставав пророком. Ом волів би знайти собі співрозмовника, який би його зрозумів. Але ж це був ефеб, чи не так? Де люди заробляють на життя, намагаючись усе зрозуміти. Омніянців розмістили в невеличких кімнатках довкола центрального подвір'я. Посередині нього був фонтан і малесенький гайочок солодкавих на запах сосен. Солдати підштовхували одне одного ліктями. Люди вважають, що професійні вояки думають насамперед про битви. Але серйозні професійні вояки набагато більше перейняті думками про харчі й теплий ночлі. Бо ці дві речі зазвичай досить нелегко знайти. Тоді як битви відбуваються постійно. У брутовій келії стояла миска з фруктами і таріль з холодним м'ясом. Але на все свій час. Він видобув із кошика господа. Тут є фрукти. Сказав він А що то за ягоди? Виноград! Пояснив Ом Сировина для вина Ти вже згадував це слово раніше Що воно означає? І ззовні долинув крик Брота! Це Ворбіс Я мушу йти Ворбіс стояв посеред своєї келії Ти вже щось їв? Суворо запитав він «Ні, повелителю, фрукти і м'ясо, бруто. А сьогодні пісний день! Вони намагаються нас знеславити!» «Е, а може вони просто не знають, що не пісний день?» – ризикнув припустити Брутто. «Невігластво саме по собі гріховне!» – відрізав Ворбіс. «О, Вірш четвертий!» Мимоволі визначив Брута. Ворвіс усміхнувся і поплескав Бруту по плечі. «Ти ходяча енциклопедія, Бруто! Семи книжжа двоноге!» Бруто втупився у свої сандалії. «Це правда», – подумав він. «А я про цей день забув. Або принаймні не хотів пригадувати. А тоді він почув відуння власних думок. Це просто фрукти, м'ясо і хліб». І більш нічого. Пісні дні, скоромні дні, дні пророків, хлібні дні. Яка різниця? Особливо для господа, якого турбує лише те, щоб їжа була независоко і щоб до неї можна було дотягнутися. Хоч би він же перестав плескати мене по плечі. Ворбіс відвернувся. «Я маю нагадати іншим?» – запитав Брута. ні Нашим висвяченим братам нагадування, звісно, не потрібне. А щодо солдат? Невеличка вільність у далині від дому, мабуть, допустима. Брута пошкандибав назад до своєї келії. Оми досі сидів на столі, пильно вдивляючись у диню. Я мало не взяв жахливий гріх на душу, зізнався Брута. Мало не спокусився на фрукт. У день, коли не можна їсти фрукти. «Жахлива річ! Жахлива річ!» – пробубанів Ом. «А тепер покрайну диню!» «Але ж це заборонено!» – вигукнув Брута. «Зовсім ні!» – заперечив Ом. «Покрай диню!» «Але ж споживання фрукта стало причиною гріховної пристрасті, що опанувала світом!» – зазначив Брута. Це стало причиною хіба що здуття живота, буркнув Ом. Покрай диню. Ти мене спокушаєш. Зовсім ні. Я даю тобі дозвіл. Особливий привілей. Покрай нарешті ту кляту диню. Тільки єпископ або вищий за нього чин може дава, почав було Брута, але вчасно зупинився. Ом люто зиркнув на нього. Так. «Власне!» – гаркнув він. «А тепер покрай диню!» Його тон дещо пом'якшився. «Якщо тобі від цього стане легше, я можу наректи це хлібом. Також сталося, що я тут єдиний Господь у межах досяжності. Можу наректи це, як забажаю. Це хліб! Ясно? А тепер покрай ту кляту диню!» «Паляницю!» – уточнив Брута. «Точно!» І дай мені скипку без насіння. Брутто дещо непевно покраяв диню. І швидше їж, порадив Ом. Щоб нас не застав тут ворбіс. Щоб ти пішов і розшукав якогось філософа, відрізав Ом. І хоч його пащека була набита динею, це аж ніяк не вплинуло на його голос у Брутовій голові. Знаєш, у постелі ростуть дикі дині. Не такі великі, як оця, маленькі зелені пуди з товстезною шкіркою. Не прокусити. Багато років я міг бути там, де ростуть сіні, але їсти натомість якесь огидне листя, виплюнуте козами. Шкірка один повинна бути тоншою. Запам'ятайте. Розшукати якогось філософа? Саме так, В когось. Хто вміє думати? Хто зможе допомогти мені перестати бути черепахою? Але ж мене може покликати Ворбіс. Ти просто пішов прогулятися, жодних проблем. І поклапся. В Ефебії є інші боги. Я не хочу зараз зустрітися з ними. Не в такій подобі. Брута розгубився. Але ж як я знайду філософа? – запанікував він. Отут! Та просто кинь цеглину і попадеш в одного з них! Ефебський лабіринт був стародавній і налічував сто одну дивовижну річ, яку можна було витворити з допомогою прихованих пружин, гострючих як бритва ножів і падаючих каменюк. Щоб його притнути, одного провідника було замало. Таких провідників було шестеро, і кожен із них знав, як подолати одну шосту частину лабіринту. Щороку після здійснення невеличких змін відбувалися специфічні змагання. Суперництво полягало у визначенні того провідника, який спромігся зробити свою секцію лабіринту не для випадкового мандрівника. Судова колегія нагороджувала переможця невеличким призом. Найбільша відстань, яку будь-кому вдалося подолати в лабіринті без провідника, становила 19 кроків. Плюс-мінус. Щоправда, його голова прокотилася ще на сім кроків, але це, мабуть, не рахується. У кожному перехідному пункті була невеличка камера без жодних пасток. Натомість там містився маленький бронзовий дзвіночок. Ці камери були своєрідними залами очікування, де від відвідувачів передавали наступному провідникові. А ще в ряди годи траплялися оглядові вікна, розташовані високо на дошку тунелю над особливо хитромудрими пастками. Адже вартові, як і всі інші, також люблять від душі нареготатися. Але все це ні не стурбувало Бруту, який спокійно почав по тунелями і коридорами, ні над чим не змислюючись, аж поки відчинив настіж браму і вийшов на вечірнє повітря. Повітря повнилося духм'янами пахощами квіків. У сутінках літали роями нетлі. А які на вигляд філософи? – запитав Брута. – Тобто, коли вони не приймають ванну? – Вони багато думають, – пояснив Ом. – Шукай когось із насупленим чолом. – А може в людини просто закреп? – Ну, головне, щоб вона до цього ставилася по філософськи Їх оточувало місто Ефеб. Гавкали собаки, десь навчала кицька. Усе було просякнуте звичним шелестінням знайомих і затишних звуків, що свідчили про існування чималої кількості людей, які живуть своїм буденним життям. Аж раптом, трохи далі по вулиці, розчахнулися двері і пролунав хрускіт величенької амфори для вина, що розбивалася об чиюсь голову. Кислявий старий гань у тозі важко підвівся з бруківки, на яку щойно гепнувся, і люто вирячився на дверний отвір. А я вам кажу, чуєте, що обмежений інтелект не може шляхом порівняння осягнути абсолютну істину, адже неподільна за своєю природою істина включає поняття «більш» або «менш» тому нічим, Крім самої істини, неможливо точно виміряти істину. Ясно вам, байстрюки? – виголосив він. Хтось із середини будинку відрізав. Справді, сам такий. Старигань, не звертаючи жодної уваги на Брутту, з величезним зусиллям виламав із бруківки камінь і підважив його на руці. А тоді знову заскочив у двері. Звідти долинули розлючені крики. «Ах, філософія!» – зронив Ом. Брута обережно зазирнув у двері. Там у кімнаті дві групи дуже подібних чоловіків у тогах намагалися втримати двох своїх колег. Схожі сцени виникали щодня мільйони разів у барах мультисвіту, коли двоє забіяк гарчать, залякують одне одного грізними мінами і намагаються вириватися з рук своїх друзів. Але роблять це, звісно, не надто наполегливо, бо ж немає нічого гіршого, ніж насправді здобути волю і опинитися раптом наодинці посеред ринку перед навіженим, що намірився упнути вас меж каменюкою. «Ха-ха!» підтвердив Ом. Це є філософія. Але ж вони б'ються. Повноцінний і вільний обмін думками. Саме так. Тепер, коли Брута зміг краще придивитися, він побачив невеличкі відмінності між забіяками. Один, що мав коротшу борідку і дуже червоне обличчя, сердито розмахував пальцем. Він, чортяка, звинуватив мене у наклепі, репетував він. «Неправда!» – крикнув його суперник. «Правда-правда! Скажи їм, що ти наплів!» «Слухайте, я просто визначаючи природу парадоксу, припустив таке. Якщо Ксенон Ефебський сказав, усі Ефебці брехуни...» «Бачите? Бачите? Він знову за своє!» «Та ні, ні! Та ви послухайте! Адже сам Ксенон теж Ефебець, тобто це означає, що він також брехун!» «А отже...» Ксенон дався до рішучої спроби вивільнитися, поволікши за собою по підлозі чотирьох розпачливих колег-філософів. «Ну, приятелю, цього я вже не потерплю!» «Вибачте, будь ласка!» – спробував утрутитись трябу Філософи застигли, а тоді зміряли поглядами Бруту. Вони дещо вгамувалися, пролунав цілий хор з ніяковілих кахикань. «То ви всі філософи?» – запитав Брутта. Крок уперед ступив, поправляючи того той, кого назвали Ксеноном. «Це так!» – підтвердив він. «Ми філософи, ми мислимо, а отже ми існую!» «Існуємо!» – мимовільно виправив його безталанний творець парадоксів. Ксенон різко обернувся. «Я вже сидив в тобі по погорло і біде!» – проривів він. А тоді знову повернувся до брути. «Ми існуємо, а отже ми існую!» – впевнено заявив він. «Саме так!» Декілька філософів зацікавлено перезернулися. Щось у цьому є?» – припустив один із них. «Свідченням нашого існування є сам факт нашого існування. Ти це одів сказати?» «Заткайся!» – відрізав неозираючись Ксенон. «Ви билися?» – запитав Брутта. На обличчях присутніх філософів з'явилися вирази різних ступенів потрясіння і жаху. «Билися? Ми? Та ми ж філософи!» – зронив шокований і бід. «Так, слово честі!» – додав Ксенон. «Але ж ви явно…» – почав був Брутта. Ксенон махнув рукою. «Просто гарячі дебати!» – сказав він. «Теза плюс антитеза дорівнює гістерезису», – проголосив бід. «Ретельна перевірка Всесвіту. Молод інтелекту по коваду фундаментальної істини». «Заткайся», – відрізав Ксенон. «А чим ми можемо прислужитися, молодий чоловіче? «Запитай їх про богів», – підказав Ом. «Е, я хотів би довідатися про богів», – сказав Брутто. Фіософи перезернулися. «Боги?» – перепитав Ксенон. «Але у нас боги не цікавлять! Зовсім! Боги – це релікти відживої системи вірувань!» По ясному вечірньому небу прокотилися розкоти грому. «За винятком сліпого Іо, бога-гробовершця!» – уточнив Ксенон, тон якого майже не змінився. Небо прорізала блискавка. «Ікубала, бога вогню!» додав Ксенон. Від пориву вітру струсилися шибки. «Ну і Пердуліса, бога вітрів і газів, його теж не варто забувати», нагадав Ксенон. Прямо з повітря матеріалізувалася стріла, увікнувшись у стіл біля Ксенонової руки. «І одного з найвеличіших у всіх часах висника богівного паштаря, доповнив Ксенон. У дверях з'явився якийсь птах. Принаймні, він невиразно нагадував птаха. Був з завлишки з 30 сантиметрів, чорно-білий, з вигнутим дзьобом і з такою міною, не би все найжахливіше в його житті, вже сталося. «Що це?» – запитав Брутта. «Пінгвін!» – озвався в його голові голос Ома. «Богиня премудрості Патина? Одна з найкращих!» – повідомив Ксенон. Пінгвін крякнув на нього і почолапав кудись у пітьму. Філософи мали зніковілий вигляд, а тоді й бід запитав. «Бок снігових лавин, Фургов, Як далеко снігова лінія?» «За 200 міль від нас!» – відповів хтось. Усі зачекали. Нічого не сталося. «Релікт відживої системи вірувань!» – проголосив Ксенон. Ніде в Фебі не виникла стіна крижаної білої смерті. Звичайна бездомна персоніфікація природної стихії. наважився голосніше вимовити один з філософів. Усі тепер явно відчували себе впевненіше. Примітивне поклоніння природі. Леменного гроша девате. варте! раціоналізація невідомого. «Ага, гідра вигадка жубов для залякування слабих і не тямощих!» Брутта відчув необхідність сказати дещо. Він більше не міг стримуватися. «А тут завжди так холодно!» – запитав він. «Я мало не задубів дорогою сюди!» Усі філософи відсунулися від Ксенона. «А про те, якщо вже говорити про Фургола?» – зуронив Ксенон то це дуже поблажливий бог, любить жарти, як і кожен нормальний е, е, чоловік. Він швидко роззирнувся на Всібіч. Невдовзі філософи заспокоїлися і, здається, цілком забули про існування брути. А він тільки тепер мав нарешті змогу оглянути приміщення. Йому ще ніколи в житті не траплялося бувати в таверні, а це була саме вона. Вздовж одного боку з зали тягнулася в стійка бару. За нею були виставлені аксесуари типової ефепської корчми, ряди карафок для вина, стелажі з амфорами і спокусує зображення виставок на картонних пакетиках із солоним арахісом і козлятиною перешпилених там у надії, що у світі знайдуться люди, які почнуть масово скуповувати ці непотрібні їм пакетики з горішками лише заради того, щоб подивитися на картонний сосок. «Для чого це все?» – прошепотів Брута. «Звідки я можу знати?» – буркнув Ом. «Випусти мене, щоб я побачив!» Брута витягнув черепаху з кошика та роззернулася довкола своїм сльозистим оком. Ясно, типова таверна, сказав Ом. Гаразд, мені тарілочку того, що всі тут п'ють. Таверна, де впиваються алкоголем? Я маю на це велике сподівання. Але ж, але сама не менше 17 разів рішуче не полягає на тому, щоб ми утримувалися від. Не розумію чому, хоч би. Не дослухав його Ом. Бачиш того чоловіка, що протирає кухлі? Скажи йому, нехай тобі дасть? Але ж це творить на ругу над розумом людини, каже пророк Осорій. А ще? Ще раз тобі повторюю, я ніколи цього не казав. А тепер поговори з тим чоловіком. Аж тут цей чоловік і сам заговорив із брутою. Якимось чудом він раптом опинився навпроти нього по той бік стійки і далі протираючи кухоль. – Вечір добрий, добродію! – привітався він. – Чого бажаєте? – Мені, будь ласка, воду! – доволі впевнено попросив Брута. – А що черепасі? – Вина! – озвався голос Ома. – Я не знаю! – засумнівався Брута. – А що зазвичай п'ють черепахи? – Нашим ми переважно даємо трошечки молока із хлібом! – пояснив Корчмар. «А у вас їх тут багато?» – голосно запитав Брута, намагаючись залишити обурливі верески Ома. «О, це вельми корисна філософська тварина, така собі пересічна черепаха. Обганяє метафоричні стріли, випереджає в перегонах зайців. Дуже доречно, звірятко!» «Е-е, але в мене немає грошей», – повідомив Брута. Коршмар нахилився до нього. «А що я скажу?» Деклівіті щойно виставив усім за свій рахунок. Він не буде проти. Хлібимочку. Ой, дякую. Красно вам дякую. Кого в нас тут тільки не побачиш, сказав, відхиляючись, корчмар. Стоїки, цинніки. Люблять добре хильнути, ті цинники. Епікурійці, стохастики, анамаксандрити. «Іпістемологи, перипатетики, синоптики. Такогось типу різновиди. Я завжди це кажу. Тобто завжди кажу, що...» Він узяв чергового кухля і почав його протирати. «Для створення світу потрібні всі різновиди такого типу». Хліб і молочко!» – репетував Ом. «За це ти ще відчуєш на собі мій гнів господній! Ясно?» «А тепер запитають нього про богів!» «Скажіть мені, – поцікавилося, сьорбаючи з кухля воду Брута, – «чи хтось із них тут знається добре на богах?» «З такого ось типу речами краще звертатися до священника, – відповів Корчмар. «Ні, я маю на увазі, хто такі боги, звідки вони з'являються, такого ось типу речі» уточнив Брута, намагаючись підлаштуватися під специфічний стиль розмови Корчмаря. «Богам не подобається такого типу речі!» – сказав Корчмар. «Інколи тут починаються такі ось розмови, коли хтось забагато хильне. Космічні розмірковування про те, чи справді існують боги. А тоді наступної миті дах прирізає блискавка разом із запискою. Так ми існуємо. А з чиїхось сандалів лише струмує дим». Такого типу речі, після яких пропадає будь-яка охота братися за метафізичні гіпотези. «Гліб навіть не свіжий!» – нарікав Ом, торкаючись носом тарілочки. «Та ні, я знаю, що боги існують!» – квапливо з'ясував Брута. «Я тільки хотів дізнатися про них більше!» – корчмар знизав плечима. «Тоді я був би вдячний, якби ти не стояв біля якихось цінних речей!» Сказав він. Хоче через сто років це все залишиться таким самим. Він почав натирати до близьку наступного кухля. «Ви теж філософ?» Запитав Брутта. «За який час це просто в'їдається в шкіру», пояснив Корчмар. «Молоко скисло!» поскаржився Ом. «Кажуть, що в Фебії демократія! А ти нехай дозволять голосувати цьому молоку!» «Не думаю», – обережно припустив Брутта, – «що я знайду тут те, за чим шукаю. Е, пане торговець напоями?» «Так?» «Що то був за птах, який сюди завітав, коли згадали про богиню...» – він наче випробував на смак незнайоме слово. – «Мудрості». «Це трохи проблематично», – пробурмотів Корчмар. «Навіть генебно». Тобто? Це був, зізнався корчмар, пінгвін. То це якийсь мудрий птах? Ні, ані трохи, заперечив корчмар. Жодного натику на мудрість. Займає друге місце у світі серед птахів за ривнем своєї нетомущості. Кажуть, що вміє літати лише під водою. Тоді чому? Ми не любимо обговорювати цю тему. – пояснив Корчмар. – Це всіх засмучує. От клятий скульптор. Ледь чутно додав він собі під ніс. Біля другого кінця стійки філософи знову зачепилися. Корчмар нахилився до Брути. – Якщо не маєш грошей, – сказав він, – не думаю, що хтось тут тобі якось особливо допоможе. Розмови тут коштують недешево. – Але ж вони тільки, – почав був Брут так. По перше є певні витрати на мило й воду, а ще на рушники мачуки, гопки, пемзу, солі для ванни. Назберується чималенька сума. Від тарілочки долинало булькання до брути повернулася заляпана молоком голова Ома. Ти взагалі не маєш грошей? здивувався Ом. Не маю, зізнався брута. «Ну, але ж ми мусимо знайти філософа!» – рішуче заявила черепаха. «Я не можу думати, а ти навіть не знаєш, як це робиться! Нам треба розшукати людину, яка це постійно практикує!» «Ти, звісно, можеш звернутися до старого Дидактиуса!» – порадив Корчмар. «Він тут найдешевший!» «Не користується дорогим милом?» – запитав Брута. Гадаю, мені ніхто не зможе заперечити, повідомив Корчмар, якщо я скажу, що він взагалі ніколи не користується милом. Он як, ну тоді дякую вам, зронив Брутан. Запитай, де той чоловік живе, звелів Ом. А де я міг би знайти пана Дидактилоса, поцікавився Брута. На внутрішньому подвір'ї палацу, поруч із бібліотекою. Ти його легко там знайдеш. Просто добро принюхайся. Ми прийшли просто, почав був Брута, але внутрішній голос підказав йому, що не варто закінчувати це речення. То ми тоді пішли. Не забудь черепаху, нагадав коршмар. Вони доволі поживні. А що, бо все твоє вино стало водою? Зарепутував Ом. Так станеться поцікавився Брутта, коли вони вийшли в ніч. «Ні!» «Поясни мені ще раз, чому, власне, ми шукаємо якогось філософа?» запитав Брутта. «Я хочу повернути свою силу!» відповів Ом. «Але ж усі в тебе вірять!» Якби вірили, могли б говорити зі мною, а я з ними! Не знаю, що пішло не так! Адже вам ні, не поклоняються іншим багам! Правда?» Їм би цього не дозволили, сказав Брута. Квізиція стежить за такими речами. Ага, важко стояти на колішках, не маючи колін. Брута зупинився посеред безлюдної вулички. Я тебе не розумію. Інакше й бути не мого. Шляхи господні несповедимі. Квізиція не дає нам збитися з істинного шляху. «Квізиція працює, прославляючи у віках церкву!» «І ти в це віриш, так?» – зронила черепаха. Брудта раптом відчув, що йому забракло впевненості. Він роздявив рота і знову стулив, так і не вимовивши жодного слова. «Ходімо!» – лагідніше запропонував Ом. «Нам час повертатися!» Ом прокинувся серед ночі. З брутового ліжка долинали якісь звуки. Брута знову молився. Ом зацікавлено прислухався. Йому пригадалися молитви. Колись їх було чимало. Так багато, що він не зумів би виокремити чуюсь індивідуальну молитву, навіть як би захотів. Але це і не мало жодного значення. Бо найважливішим було це нескінченне космічне шелестіння тисяч молитов, мовлених віруючими. Дослухатися до окремих слів було зовсім не варто. Люди, вони жили у світі, де трава залишалася зеленою, щодня сходило сонце, а квіти регулярно оберталися на фрукти. Але що ж їх найбільше вражало? Статуї, що мироточать, і вино зроблене з води. Звичайний тунельний ефект квантової механіки, що стався б так чи інакше, якби ви були готові зачекати пару мільйонів років. Так, ніби перетворення у вино сонячного світла за допомогою виноградної лози, часу та ферментів не є в тисячу разів більш вражаючою дивовижею, що відбувається весь час. Ну, але зараз він не був здатний виконувати навіть найелементарніші божественні трюки. Блискавки, що справляли ефект іскорки від котячої шерсті, навряд чи могли б завдати комусь вражаючого удару. А колись він завдавав дуже потужні удари. Тепер він міг би пройти, хіба що під водою, і нагодувати себе самого. Брутова молитва звучала мелодією «Флейти пікколо» у світі тиші. Он зачекав, поки послушник знову стихне. А тоді вистремив свої лапки і поповз погойдуючись з боку на бік на зустріч світанку. Ефекці йшли палацовим подвір'ям, оточуючись з відусілем ніянців, і майже створювали враження, ніби вони охороняють тюремних в'язнів. Брута бачив, що ворбіс аж закипає від люті. На скроні лисого черепа ексквізитора пульсувала жилка. Немовби відчувши на собі погляд Брути, Ворбіс повернув голову. — Ти зранку якийсь збентежений, Бруто, — сказав він. — Вибачте, повелителю, зазираєш у всі кутки. Що ти шукаєш? — Е, Просто цікаво, повелителю, усе тут нове для мене. «Уся так звана мудрість Фебі не варта й одного рядка з найменшого абзацу семикнижжя», – прорік Ворбіс. «А чи не треба нам досліджувати праці невірних для того, щоб бути готовими здолати будь-яку єресь?» – запитав Брут, сам собі дивуючись. «А тож, переконливий аргумент, Брут. То який неодноразово вже чули інквізитори, хоч і не надто виразно в багатьох випадках. Ворб зміряв лютим поглядом потилицю аристократиса, який очолював процесію. Лише маленький крок відділяє вислуховування Єресі від сумнівів щодо встановленої істини брото. Єресь нерідко заворожує, у цьому і полягає загроза. Так, по волителю? Ха! Вони не тільки різблять заборонені статуї, але й не вміють це зробити як слід. Брута не був великим експертом, але навіть він мусив із цим погодитися. Тепер коли вони вже не здавалися особливо новими, статуї, що прикрашали кожну нішу палацу, видавалися доволі непривабливими. Брута був певний, що вони щойно проминули статую з двома лівими руками. У наступної одно вухо було більше за інше. І справа була не в тому, що хтось заповзявся вирізбити потворних богів. Статуї явно мали бути цілком принарними. Просто скульптор виявився не надто вправним. «Та жінка, здається, тримає на руках пінгвіна», зауважив Ворбіс. «Патина, богиня мудрості!» Вирвалося мимоволі у Брутти, який тільки після цього усвідомив, що сказав це вголос. «Я е, чув, як хтось про неї згадував», додав він. «А тож... «На диво чудовий у тебе слух!» – зронив Ворбіс. Аристократи зупинився біля масивних дверей і кивнув прибулим. «Доброді!» – звернувся він. «Вас згодовий прийняти тиран!» «Запам'ятай кожне його слово!» – прошепотів Ворбіс. Брута кивнув. Двері прочинилися навстіж. У цілому світі завжди існували правителі з такими титулами, як Верховний, Величний, Ваша Високість, Ваша Світлість. І тільки в одній маленькій країні правитель обирався людьми, які могли його зняти, коли забажають, і які називали його тираном. Ефепці вірили, що кожна людина наділена правом голосу. Якщо, звісно, вона не була бідняком чужоземцем і не підлягала дискваліфікації через божевілля, привольність або жіночу стать, що п'ять років когось обирали тираном, якщо ця особа могла довести свою чесність, мудрість, розважливість і надійність. Відразу після виборів усі, звісно, переконувалися в тому, що обранець виявився божевільним злочинцем, який анітрохи не поділяв погляди звичайних філософів що бігали по вулицях у пошуках рушника. Минало п'ять років і знову всі обирали подібного типу, тож можна було тільки дивуватися, як на позір розумні люди раз у раз повторюють ті самі помилки. Кандидатів у тиранство обирали за допомогою чорних або білих кульок, які кидали в урни, що і стало причиною появи добре відомого коментаря щодо чистоти політики. Тираном виявився товстий курдупелі з тоненькими ніжками, який створював враження яйця, що вилуплюється до гори дригом. Він самотно сидів на троні посеред зали з мармуровою долівкою, а довкола нього були розкидані якісь сувої та клаптики паперу. Тиранові ніжки не сягали мармуру, а обличчя було рожеве. Аристократис потів йому щось на вухо. Тиран відволікся від своїх документів і підняв голову. «Ага, делегація зовні. І його обличчям промайнула посмішка, мов ящерка по каменю. «Прошу всіх присісти!» Він знову опустив очі. «Я диакон Ворбіс із цитадельної квізиції!» Холодно представився Ворбіс. Тиран підвів голову і обдарував його ще однією ящерячою посмішкою. «Так, я знаю!» – мовив він. Ваша робота – катувати людей. Прошу присісти деяко на виробісе. І ваш пухкенький юний приятель, який постійно щось шукає, теж нехай присяде. І всі решта. Зараз вам принесуть виноград і все інше молоденькі жіночки. Так завжди стається. І це фактично дуже важко зупинити. Перед троном тирана були розставлені лавки. Омніянці розмістилися там. Але Ворбіс і далі стояв. Тиран кивнув. «Як забажаєте?» – сказав він. «Це неприйнятно!» – відрізав Ворбіс. «До нас ставляться набагато краще, ніж ви поставилися б до нас!» – спокійно урвав його тиран. «Ви можете сидіти або стояти, ваше святосте. адже це ефем. І я не перейматимуся навіть, якщо ви станете на голову. Тільки не сподівайтеся від мене віри в те, що якби я шукав миру у вашій цитаделі, ви б не примусили мене повзати перед вами на тому, що залишиться від мого живота. Можете сидіти чи стояти, ваше святосте, але робіть це мовчки. Я вже майже закінчую. «Що саме?» – запитав Ворбіс. «Мирну угоду», – пояснив тиран. Але ж ми для того і прибули, щоб її обговорити, здивувався Ворбіс. Ні, заперечив тиран. І знову його обличчям пробігла ящерка. Ви прибули, щоб її підписати. Он набрав повні груди повітря і рушив далі. Сходи були доволі стрімкі. Він відчував на собі кожну сходинку, перекочуючись додолу. Але там, унизу, він принаймні не перевернувся на спину. Він заблукав, але набагато краще було заблукати в Ефебі, ніж у цитаделі. Адже тут явно не було тих підвалів. Бібліотека, бібліотека, бібліотека. Брута казав, що в цитаделі теж є бібліотека. Він навіть описав її. Тож Ом мав бодай приблизне уявлення, що саме він шукає. Там має бути книга. Мирні переговори відбувалися не надто успішно. Ви на нас напали, доводив Ворбіс. Я б назвав це превентивною обороною, заперечив тиран. Ми ж бачили, що сталося зі станцією, бетреком та ушестаном. Бо не збагнули істину гома. Так, погодився тиран. Гадаємо, що врешті-решт вони її таки збагнули. А тепер вони достойні члени імперії. Так, не став заперечувати тиран. Не сумніваємося в цьому. Але ми воліли пам'ятати їх такими, якими вони були, до того, як ви послали їм свої листи, скувавши їхні розум ланцюгами. Завдяки цьому вони ступили на вірний шлях прорік Ворбіс. «Ланцюгові листи», – уточнив тиран. «Ланцюговий лист до ефебців. Забудьте своїх богів. Підкоріться. Навчіться боятися. Не обірвіть ланцюг. Адже, прокинувшись одного ранку, ви побачите на своїй галявині півсотні тисяч озброєних вояків. Ворбіс відхилився на лавці. «Чого ж ви боїтеся?» – запитав він. «Тут. У пустелі з вашими богами. Невже ви не розумієте у глибині душі, Що ваші боги мінливі, як пісок? Отак, підтвердив тиран, ми знаємо. І це завжди було зайвим свідченням на їхню користь. Ми знаємо, що таке пісок. А ваш бог – це скеля. І ми знаємо, що таке скеля.